בעזרת השם נתברך ספר עלים לתרופה המשך תמ"ד ברוך השם יום ד' וישב תר"ד ברסלב לידידי כנפשי הוותיק מורנו הרב אפרים נורי יאיר לכל אנשי שלומנו שלום וישע רב אגב שנזדמן מוסר כתב זה ידידי נורי יאיר לא יכולתי להתאפק מלדרוש בשלומם אף כי בסמוך שלחתי לו מכתבי על ידי הפסט ומכתב ממעלת גיסון נורי יאיר עם סך חמישה רובל חדש. כעת אין לחדש, מן הסתם אשתדל לטובתי כראוי. וימי החנוכה ממשמשים לבוא, ובשעה זאת כתבתי מכתב לידידנו אבבלי, שיחיה, ואנשי שלומנו, והזכרתים קצת נפלאות נוראות ששמענו על חנוכה, אשרנו. כעת אין פניי לכפול הדברים, אולי תהיה בית שרין, תבקש להראות לך מכתבי, וכל תשוקתי ורעיוני עתה בעניין חנוכה הקדוש. לזכות לשמחה. ובחסדו הנפלא כבר עזרני הרבה לחדש בזה בחסדו הנפלא. אך מי יתן שנזכה לקיים, לזכות לשמחה תמיד, כאשר חיזק אותנו הרבה בזה בכמה דרכים ועצות עמוקות, נפלאות ונוראות, נגילה ונשמחה בישועתו. דברו אבך באמת לנצח נתן מברסטן. מגודל הנחיצה אי אפשר להעריך כאשר בלבבי לדבר בזה הרבה. תמ"ה ברוך השם, יום ג', בית חנוכה, תרד, ברסלב. בעל הניסים יעשה ניסים נפלאות, לא שייכה בכל מה שאתה צריך להיוושע. הרבי בני חביבי הוותיק, מורנו הרב יצחק נאור יאיר, עם כל יצחה לצחה יקרים שיחיו, ובפרט בנך, החתן המופלא, מורנו הרב דוד צבי שיחיה. אין לחדש במה שתחת השמש. אך הואיל השם, מוסר כתב זה לביתי, גיסי, רבי ברוך נאור יאיר, אמרתי, לא אמנע טוב תשוקתך לנטות ידי במכתב. אולי יזמין השם תחת קולמוסי מהחידושים שהם למעלה מהשמש, שהם מתחדשים בכל יום ובכל עת, בבחינת ובטובו מחדש וכו'. בחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. בפרט ימי חנוכה הקדושים שהם ימי הודאה, בחינת שעשוע עולם הבא. ובאמת בכל יום עושה השם מטבח עם כל אחד ואחד חס... חסדים חדשים, בחינת חדשים לבקרים וכו'. מבחינת חסדי השם כי לא תמנו וכו', וכמובן למשכיל מפירוש רש"י שם, שפירש שם שהחסדים מתחדשים בכל בוקר. ובוודאי צריכים בכל יום להודות עליהם, שזה עיקר שרשו העולם הבא, שצריכים להמשיך על עצמו בכל יום ויום. כי לכך נוצרנו להודות ולהלה לשמו הגדול להתברך בכל יום ובכל עת, שזהו מבחינת כל הברכות וההודעות שתיקנו לנו רבותינו זכרונם לברכה לומר בכל יום. ובפרט מה שאומרים בברכת מודים, נודה לך וכולי, על ניסיך שבכל יום עימנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל היתר בוקר וצהריים. וכפי מה שאדם עוסק בזה בחייו, להודות ולהלל, לשמו יתברך תמיד, כן יזכה לעולם הבא לעסוק בזה בהודאה והלל, שזה עיקר שעשוע העולם הבא. ומכל שכן, בימי חנוכה, שנקבעו רק על זה, להודות ולהלל לשמך הגדול, שהוא מבחינת שעשוע העולם הבא, כמו שגילה לנו אדוננו מורנו ורבינו, זכר צדיק וקדוש לברכה. נוראות קדושת חנוכה כמו שכתוב בסימן ב' בליקודת עניינה. ובפרט שבכל שנה בוודאי נעשים כמה ניסים וישועות ונפלאות. כמה שיודעים מהם והרבה ניסים שנעשים באיתקסיה. כי אין בעל הנס מכיר בניסו. והנה בני ידידי, הנה אזרחה השם ידבח שעשית שידוך הגון עם בנך הנכדי ידידי שיחיה. וצריכים להודות על אבה ולבקש על אבא. שנזכה שיהיה הזיווג עולה יפה ויוגמר בכי טוב בכל הבחינות. וכן עוד כמה ישועות ונפלאות שעשה השם יתברך עמנו בכלל. בפרט שזכינו להוציא הספר וכולי, שגם אתה תוכל להבין מרחוק כמה גדול הישועה והנס הנפלא והנורא הזה, שבעוצם גלותנו מכל הצדדים, שאין בעולם נרדפים כמונו, נבזים ודבויים וסחופים אנחנו בין בני ישראל, בנ... ישראל בעצמם, מכל שכן וכולי. ובשפרנו זכר לנו כל עולם חסדו, לולי השם שהיה לנו וכו', לולי השם שהיה לנו שהוא חידוש נפלא שניצן מבין שניהם, שהיו רוצים לבלענו חיים חס ושלום, ברוך השם שלא נתן לנו טרף לשיניהם. ותקטן עוד זאת בעיניך מלא החמים, וזיכיתנו בשנה הזאת להוציא לאור וכו'. מה גדלו מעשיך השם? תהילה לקל, יש לך חלק גדול בזה, וחסדו יתברך. ואי אפשר להאריך בכתב זה, בפרט על פני השדה, כי לא יספיקו המון יריות. אילו פילום עלי שירה קיים וכולי. סוף דבר הכל נשמע, שגם אתה צריך לשמח נפשך בישועות הגדולות ענ"ל שהזכרתי לך. מכל שכן, שיש עוד ועוד אשר רבו לספר. ובאמת, בכל זאת, רק שמחה. והשם ישמח נפשך ונפשנו בשמחת קדושת חנוכה הקדושים. רחמנו יעשה לנו ניסים ונפלאות גם אתה כשם שעשה עמנו, ניסים בימי מתתיהו וכולי. דברי אביך מצפה לראותו עם בנך שיחיה בחיים ושמחה בקרוב. על כל פנים תראה לבוא אלי תחילת ליל ו, נגיד לבני שמחה בשעתו נתן מברסלב. ותפרוס בשלום כל אנשי שלומנו באהבה רבה, ובפרט בשלום ידידי כנפשי הרבני, מורנו הרב יעקב נורי תאמר לו שיבוא על שבת קודש הבאה אלינו לטובה בלי תירוץ. ובוודאי לא יתחרט על זה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. וההפך מובן ממילא, ודעת לנבון נקל. השם יאיר אור האמת, שזהו בחינת אור נר חנוכה, כמו שכתוב בסימן בית הנ"ל, נתן הנ"ל. תמ"ו בעזרת השם יתבח יום ה' ויחי תרד אומן. רב שלום לאהובי בני חביבי הרבני וכו' למורנו הרב יצחק שיחיה עם כל בני ביתו שיחיו. באתי לפה ביום ג' עשרה בטבת העבר ומצאתי הריסה בגג בית המדרש שלנו שביום ה' שלפניו נפל הגג העליון שעל בית העלייה שלי ושעל כל מושב הגג של בית המדרש כולו נפל על ידי הרוחות והזוועות והיה נס שלא נהרג ולא נזעק שום בריאה הגודל הצער והרעש והפחד שהיה לרבי נפתלי וביתו בעת שנפל יוכל להישאר כמעט שיצר אורחם, והמתנגדים סמכו עלינו. בעתה עומד הבית המדרש בגג עליון, בלי גג עליון. רק הגג שמן הצדדים נשאר. וגודל צערי ועוגמת נפש שלי מזה תוכלו להבין בעצמכם, אך אני מקווה להשם מטבח, אשר עד הנה זרענו בהחמיו להקים בבניין הקדוש הזה, בכוחו הגדול של זקן הוא יגמור בעדנו לתקן גם הגג עם תוספת תיקונים. והתהפך לטובה. לעת עתה דעתי אינה צלולה כלל, ואי אפשר לבער פני השדה מה שבלבי בזה. כעת, אחר ריבוי מחשבותיי בעניין נשיאתי, בפרט עתה שנתעבה חדשות כזה, עצת השם היא תקום. ונתחזקתי בישועתו, ושכרתי היום הגלה לצ'רין, לנסוע אחר שבת מיד ביום א' לשם. השם נדבח ירחם ויוליכיני לשלום. שיוכל לבוא לשם יום או יומיים קודם שבת פרשת שמות ולהשם הישועה. והשם יתבחח יחזק לבבך ולבבנו שנזכה לשמח נפשנו ולהפוך כל היגון והנחה לשמחה שאחרי כל מה שעובר עלינו אנו זוכים להיות נקרא על שמו הקדוש ואין אנו שמחים על צרת נפילת הגג עם מקום קדוש כזה רק אנו מצטערים בצרתו. ואנו בטוחים בהשם יתברך שיתקן הכל מהרה ובאמת, על פי דרך זה, ועל פי כל מה שדיברנו וכתבנו, בזה יכולים להפוך הכל לשמחה. והוא עצה נפלא ונורא מאוד מאוד. אך אף על פי כן הבעל דבר מתגבר מאוד בעצבות ומראה שחורה. אך צריכים להיות עקשן גדול בזה לזכור את עצמו בכל פעם מהאמת לאמיתו. הלא האמת, אף על פי כן עזרנו מטבח מאוד בלי שיעור. וכל מה שמכניס בלבי חלישות הדעת והעצבות מריבוי הקלקולים והפגמים והעוונות, אם שכל הכל אמת, אדרבה, זהו תוקף שמחתי, שאף על פי כן אנוכי גם אנוכי זוכה להיות בכלל הקיבוץ הקדוש, הנקראים על שם הנחל נובע מקור חוכמה, אשר גם העיר וקדיש וכו', וכל מה שאני יודע פשעי יותר, אני צריך להפוך הכל לשמחה, שאדרבה, בזה אני שמח יותר ויותר. שאף על פי כן זכיתי להיות בחלקו. והשם מושיע ברחמיו עד שזוכין לבוא לשמחה גדולה על ידי זה, בצירוף עוד שאר עצות. והעיקר על ידי מילי דשטותא ולעשות עצמו שמח. ברוך אלוקינו שבאנו לכבודו בבדילנו מן התורים בכמה בחינות. יתר מזה אין תנאי להעריך. דברי אביך המחכה לשמחך ולשמח נפשי ונפש כולנו בישועתו הגדולה, ומצפה לישועה נתן מברסלב. ושלום לבנך ונכדי חביבי כנפשי, היניק וחכים, מורנו הרב דוד צבי שיחיה. הייתי בבית מחותנך המופלא, גנרו יאיר, ודיברתי עמו, וכל מגמתו וחפצו הוא רק שתתמיד בלימודך טוב, ותלך בדרך טובים, להתפלל בכוונה ולומר תהילים בכוונה, ולהתרחק ממושב לצים וממעשה נערות. רק לשמוח בשמחת ישראל ולהתקרב בלב שלם אלינו. ותכין לבבך לשמוע מאיתנו דברי אמת להחיות את נפשך לנצח. באופן שקוים בך בן חכם משמח אב. כי טוב לגבר כי שאול מנעוריו. כי הילדות והשחרות הבל, וכבר יש לך בחירה. אשריך אם תבחר בחיים בטוב האמיתי והנצחי שהוא תורה ותפילה. כי חוץ מזה הכל הבל. שמע בנימוס אביך למען תחכם באחריתך. דברי זקנך נתן הנ"ל אחר גמר כותבי מכתבי זה, קיבלתי מהפסט מכתבכם מטודשין ומבני רבי דוד צבי שהוא עתה שם, ואני כבר מוכן לנסוע מיד לקרומנשג. והוכרחתי לעכב ולהשיבה, אהובי בני חביבי דוד צבי שיחיה. כבר כתבתי לך קודם שהודעתני שמועה לטובה מבנך ז"ל, שנעדר בעוונותינו הרבים, והוכחתיך שלא תהיה בכעס ורוגז וקפד הכלל. עתה קיבלתי מכתבך מצערך הקשה והכבד, ובכל צערתך לי צר. כי היה בני, כי בני בנים הם כבנים. מה אומר לך, בני חביבי, לנחם אותך? גלוי לכל, כי אין אתה ראשון חס ושלום. כי מידה היא המהלכת על כל הארץ. וכמו שאמר דוד המלך עליו השלום, ועתה למה אבכה, אני הולך אליו וכולי. בפרט כי גם זה שנעדר במונתנו הרבים, ולך לבן בעלמא דעתה. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שמוציא את האדם, היינו אביהם מעונש גהנם, וטוען, וכי חינם הקעת את שיניו? רק העיקר שתשים אל לבך מעתה ליישב עצמך היטב מה נעשה עמך בזה העולם. ומה שעבר עבר, כי חנון וערוכום הוא יתברך ומרבה לסלוח. ומעתה תראה לקבל עליך ולהשליך מעליך מעשי נערות וטיפשות ורוגז וקפדות. אפילו במקום שעושים עוולה נגדך, תעביר על מידותיך. מכל שכן וכל שכן, במקום שלא צדקת, שעיף ועיל, שעיף ונפיק, כי לעמל יולד, ובפרט שלא נולדת באשירות כלל. ומה שמוכרח לך, קבוא קיוויתי להשם, שאחזיק אותך בחסדו יתברך, אך לא בגדולות כי אם בהכרחיות. ואם יוצא השם, קיוויתי לחסדו שתלד אשתך מהרה בנקל זרע של קיימא. והמקום ינחם אותך בתוך אבלי ציון ירושלים ויטיב לך מעתה. רק חזק ואמץ לקיים דברי, וללך בדרכי אדוננו מורנו ועבנו זה ללמוד הרבה בכל יום. ולהכריח בכל הכוחות להתפלל בכוונה ולומר תהילים ותפילות בכל יום. ולפרש שיחתך לפניו ידבח בכל יום. קבה <קווה קווה> להשם מיושע לך וינחמך בכפליים. והנני מזהיר אותך ומבקש ממך בני חביבי שתציית את דברי מיד. היינו, ואם אתה עדיין בבית אחיך רבי איציק, שתשוב מיד תכף לביתך. ואל תתעכב בתולצ'ין. ותבלה ימיך בתורה, כי זאת נחמתנו בעוניינו. ובשיחה עם אנשי שלומנו, חברים ידידים, שהחיו, שרוב דיבורם הוא מהתכלית הנצחי. ובדברי תורתו הקדושה. ולשמח נפשנו בכל עת. שמה ביני לדברי, למען ייטב לך בזה ובבא לנצח. ומגודל צערי וגודל נחיצתי עתה אי אפשר להעריך יותר, ודי בזה כעת. ואם ירצה השם בשובי לפה יכתוב לך עוד בישועתו יתברך, לנחם ולחזק אותך כי חסדי השם לא תמנו וכו'. דברי אביך מצטייע בצערתך ומצפה לישועתך נתן הנ"ל. ושלום לבני הרבני מורנו ארב שכנא נאורי עיר. ותאמר שלום לזוגתי תחיה ולכל בני ביתי שיחיו. ותבקש ותזהיר את אחיך ובני, דע בצבי שיחיה שיזהה למען השם יתבח, וירחם על עצמו ועלי ועל כל בני ביתו, ולא יהיה כעסן ורגזן, ולא יהיה קפדן כלל. רק אדרבה, מאחר שתבעול להקפיד ולהתרגז חס ושלום, יתגבר להפוך הדבר, וברוגז רחם תזכור, ויהפוך הכעס לרחמנות, ואז יהיה לו טוב בעולם הזה ובעולם הבא. וגם אתה תקיים כל זה, כי הכעס והקפדות מזיקין מאוד מאוד רחמנא יצלן. ותחזקו בתורת השם לקבוע עתים לתורה על כל פנים, ותפתחו בהשם ותצפו לישועתו בכל עת. כי על ידי כעס אין פועלין כלום, רק מזיקין הרבה רחמנא יצלן. כי רק זן לא עלתה בידו אלא רק זנותה. וכל מה שיכולים לפעול פועלים בדברי נחת יותר ויותר. כי דברי חכמים בנחת נשמעים, ומגודל הנחיצה אי אפשר להאריך כלל. דברי אביכם הדורש שלומכם תמיד ומצפה לישועה, נתן מברסלב. בעזרת השם מטבח, מוצאי שבת, אור ליום א', שמו תפ"ד, דומן. שלום להרבי בני חביבי הרבני וכו', מורנו הרב שכנא לרועי העיר, עם כל הצלח על הצו שיחיו. ביום ה' העבר שלחתי מפה איגרת על ידי הפס לתודשין, ליד בני רבי איציק שיחיה. ושם פרסתי בשלומכם גם כן. בעוד העתיב שם צרותינו שאירע לנו באלו הימים, שביומי פרשת ויגש נפל הגג העליון מהקלויז שלנו ונרס לגמרי. והיה רעש ופחד גדול רבי נפתלי וביתו כאשר תוכלו לשער. והחולקים השונאים היה להם מלקמה והיינו ללעג וקלס ביניהם כדרכם. ואנוכי באתי לפה ביום ג' שעשרה בטבת. ומצאתי פתאום החורבן הזה, ותוכלו לשער את צערי. אך ביטחוני בהשם יתברך, אשר עד הנה עזרנו ברחמיו. גם עתה אל יעזבנו והכל יתהפך לטובה. כעת נעשה עוד רעש גדול פה, שיצאה גזירה לגרש מפה כל מי שאינם נכתבים פה. ומאליך תבין שידידנו רבי נפתלי נרו יהיו אחד מהם, ובוודאי יש לו צער גדול מזה. כעת, איך שיהיה, הוא מוכרח לקבל רישיון. על כן הוא שולח מעות ליד ביתו, תחיה. הוא ביקש ממני לכתוב לך שתשתדל עבורו לטרוח בכל כוחך לטובתו. אין לראות לקבל מיד אנשי נמירוב, רישיון כי כולם הבטיחו לו שלא לקח ממנו שום נתינה, כי בנו אבי משלם בעדו כראוי יותר מכוחו הרבה, ואחר כך לקבל כרטיס מיד בלי הוצאה מרובה. ואני בטוח בך שבוודאי תשתדל בכל מדי אפשר למענו. ולמעני לזרז מאוד בזה. כאשר תבין מעצמך שאי אפשר לא עתה לשבת בלי בילט אפילו זמן מועט. אך לזרוז ויתר הקעתינה לזרזך שתכניס עצמך בזה, שיגיע לו הבילט וזריזות בכל מה דאפשר להקדים ולהשם הישועה. גם תדע שאני מכין לעצמי לנסוע בבוקר עם רצי השם לתשרין. בתוך כך סיבב השם מטבח שאתמול באו לפה אנשים מאנשי שלומנו משם. והביאו לך איגרת מחתנך ובתך שתחיה עצוב פה. ואם יוצא השם שם בצ'רין, ומהסתם אדרוש בשלומה בשבילך. מחמת תרדתך לא יכולתי להמתין קודם נסיעתי עליך. גם תראה לדבר עם ידידנו הבלייב כהן, שהוא הרע וחולי מברסלב, שהשתדל לטובתי בעניין שהבטיח לי, באופן שאוכל בהיתר שיתפללו בביתי. ועצתו היה שבשנה החדשה שלהם, שאלו צריך להודיע כמה בתי תפילות יש בקהילתנו, שיכתוב גם ביתי שיש שם בית תפילה מיוחד מכמה שנים, וגם עתה מתפללים בבית מיוחד לתפילה. כאשר הוא באמת שהיה בית המדרש בביתי כמה שנים, אך שנתבלבל לפי שער וכולי, ועתה חזרה למקומו. אך הוא יכתוב סתם שיש עוד בית המדרש שלישי. ואבילב בעצמו אמר לי שיעשה כן. אך קודם נסיעתי רציתי לחזור לדבר עמו בזה, להזכירו שלא אשכח זאת, אך לא הסתיים מילתא להתראות פנים עמו קודם נסיעתי. כעת יראה לדבר עמו בזה ולפרוס בשלמה באהבה בשבילי, ולהמתיק סוד יחדיו להתייעץ לטובה באופן שיהיה רשות הזה. ומבטחני שבוודאי יעשו על צעד היותר טוב ועל השם הישועה, ואם יצטרכו על זה איזה הוצאות בוודאי אחזיר להם. אך לפי דברי רב לייב, אם היא אין צריכין עתה שום הוצאות לזה. ואין להעריך בזה, ואימם התבונה להתנהג בזה על הצד היותר טוב ובסוד, כאשר יבינו מעצמם. והשם הטוב יגמור בעדינו לטובה, ויתר מזה אין פנאי להעריך. והשם יתבח יעזור לך ויפרנסך בכבוד, ותפתור מהרה עבדות והסכנה של שית... התמנות ברמן, כי הרבה רווח והצלה לפניו יתבח לפרנסך בלא זה. כאשר כל העולם מתפרנסים ממה שמזמין להם השם יתבח בלי ושאר חששות רבות שיש בזה שנוגעים בתכלית הנצחי. כאיש כשר פשוט אין שייך לפרנסה כזאת חס ושלום, כידוע ומובן לכל. והרבה רווח והצלה לפניו יתברך שתצא מזה ופרנסתך לא יקופח כלל. כי כל פרנסתו של אדם קצובה לו מראש השנה, ובפרט שבסמוך קודם נסיעתי, שמעתי גם זוגתך תחיה אינה מסכמת כלל שתהיה רטמן, וצועקת ומצטערת על זה מאוד. והיה לי נחת מזה שהיא אישה כשרה ומבינה שאינו שייך לך כלל. ולשם הישועה, דברי אביך הדורש שלומך תמיד באהבה ומעתיר בעדך, ומזרזך ומייעצך לטובתך בזה ובבא לנצח, נתן מברסלב. תמ"ז ברוך השם, עור ליום ג' ב' שבט בו תר"ד קרומנצ'ק שלום לדידי כנפשי הרבני הוותיק וכולי, מורנו הרב אפרים נור יאיר. הנני אתה בביתך, כי באתי לקהילת קרקה ביום ה' ואירע עבר, ולא מצאתי את שאהבה נפשי, כי הקדמת לנוד מפה שנית לניקולאי, וצערי תבין מאליך. גם נצטערתי הרבה על צערך הגדול, שיהיה לך מזה. אך להשם התקווה שיתקן הכל, ויתהפך הכל לטובה. כי מאוד עמקו מחשבותיו יתברך, והכל בכלל מה ששמעתי מפיו הקדוש, בנושאי עמו יחד מברסלב לאומן להסתלק שם ברום גובה מרומים. מה שנעשה אז בכל רגע ורגע אי אפשר לשער, אפילו מה שמתנוצץ בלבי מזה. מכל שכן מה שלמעלה למעלה מתנוצצות שבדעתי ולבי. ואז אמר בזה הלשון, השם גדול לא יודעים כלל. נעשים כאלו דברים בעולם ואין יודעים כלל. ואם אמנם כבר דיברנו מזה הרבה כמה פעמים, וגם קצתו נדפס מזה בספר סיפורי מעשיות, אם כל זה עדיין צריכים להודיע למודיעי, בכל יום, שאין יודעים כלל, ועל ידי זה די כה תתחזק בצעקה ותפילה לה' את באך, כמו שסיים עד בשיחתו זאת, עד שיבוא לשמחה גדולה על ידי זה, ולשוב אל התמימות והפשיטות לבטוח בה' ובישועתו. ובלי להיות נחפז ומבוהל משום דבר, רק ליישב דעתו בכל עת. ויש בזה הרבה לדבר, ואין הזמן ויריע מספיק. כעת אשוב לפרש מעט שיחתי, היות כבר שמעת את אשר נעשה באומן, שנפל על הגג העליון של הבית המדרש שלנו. ואני באתי ביום עשרה בטבת לאומן, והייתי עדיין קצת נבוך בדעתי, עם לנהוג נסיעות לכאן. ופתאום בבואי אל הבית המדרש ראיתי החורבן הזה, ויצא ליבי. וסיפר לי תכף אביך ידידי שיחיה גודל הרעש והפחד שהיו לו אז בעת שנפל ברעש וקול גדול עד שכמעט נחלש. ואויבינו וצרנו הרבים נחפזו רצו אל בית המדרש שלהם בשמחה לבשר זאת ואמרו שחס ושלום כל הבית המדרש שלנו נפל. כל אויבינו ילעיגו לנו וכו' ואנחנו לא נדע מה נעשה כי אליך איננו. נוסף לזה תכף באלו הימים שהייתי שם יצאה פקודה לגרש מאומן כל שאינם נכתבים שם ומהפלי צנץ השמיעו בקול גדול על החוץ, כנהוג שידברו. הקול יצאת משם בסמוך. מי שאין לו דירה לא יתעכב כי אם שני חודשים. ומי שיש לו דירה יתעכב עד ירחמיה. ומאליך תבין שאביך נאור יאיר הוא גם כן בכלל האיום הזה. והנה כבר ידעת שאביך נאור יאיר נחשפה וגם קטעה נפשו זה כמה שנים לנסוע לארץ ישראל. כעת נתעורר ביותר ורצה לנסוע לבדו, ומהנה זוגתו ואמרה שרצונה שיהי די כתישא עמו. ואמרו שישמחו על דעתי, כל זה סיפרו לי אנשי שלומנו. ביום שבת קודש, פרשת ויחי, דיברתי עמו מזה הרבה, והסברתי לו הדבר שאי אפשר לנסוע לבדו מכמה טעמים. והבטחתי לו שבוודאי יחזיקו אותו בכבוד, אנשי שלומנו, כשיהיה שם. כי כל הנותנים לו עתה יחייבו עצמם ויקיימו לשלוח לו לשם שנותנים לו בכל שנה ויותר. ואתה וגם אנוכי נשגיח על זה שיבוא לידי גוביינה. ולעת עתה נתרצה ואודה לדברי. אך כבר ידענו שאביך נרו יאיר, אינו איש חיל לזה כלל, לעסוק בקבלת הבילט ובשאר הכנות. ודיברנו שאני אדבר עמך פה מזה, ודעתנו היה שאתה תישא עמי לסביבותינו ונמתיק סוד יחדיו באומן. ואפשר היה מהצורך שתישא מיד עימי לברסלב נמירוב להתחיל לעסוק בקבלת הבילט. ביתר מזה אי אפשר לבאר מה שיש לדבר בזה. גם צריכים להתחיל לדבר בסביבות אלו בדבר מעמדות, וכבר דיברתי קצת מזה מצ'רין. והנה אתה באתי לפה ולא מצאתי אותך, בעת ההכרח כזה לדבר עמך בעסק גדול כזה. ועבר עין. אך כעת תבין מאליך שהכרח שתזרז עצמך לבוא אליי לעסוק עמך בזה? בפרט שגם בלא זה ידעתי שלבך בוער ברשפש הלב את אהבתנו להתוועד עמי. אולי ישלח השם בפי דיבורים להחיות נפשו ולייעצו ולחזקו בביטחון ושמחה והתבודדות. ולהזכיר זה את זה היכן אנחנו בעולם, ומאנה סיימן, בכל עת, בכל יום, בכל שעה. על כן תדע שבדעתי לנסוע על שבת עם יוצא השם לצ'רין, ושם את עד יום ה' בשלח. ואשא בישועתו ידבח על שבת שירה לקהילת מדווידקה, ומשם אראה אם ירצה השם לשוב לטרוויצה, ומן הסתם אסא משם ביום ב' אם ירצה השם שהוטו בשבט. על כן, כשתבוא אם ירצה השם לביתך בשלום, אם תוכל לזרז עצמך לבוא אלינו על שבת שירה לקהילת מדווידקה, מה טוב. או על כל פנים, עד יום ב' הנ"ל, רק שתבוא ביום ב' בבוקר. כי בדעתי לזרז עצמי בעזרת השם ידבח לנסוע ביום בית אחר התפילה מיד בזריזות. ואם נזכה להתוועד שם מה טוב, ונמתיק סוד יחדיו. ואפשר תיסע עמי משם לאומן כנ"ל. ואם לא יהיה הזמן מספיק שאוכל לבוא למדווית ככנ"ל, תבין מעצמך לראות לבוא לסביבותינו בסמוך, ושם נדבר יחד פנים אל פנים, ועצת השם היא גם מאליך תבין נדבר פה מנהל בית המדרש שלנו, כי לעת עתה איני יכול לקבל מהם כלום על זה. כי רבי הירש מקרא כאמר לי בפירוש שיכריח להמתין עליך. כי הוא רוצה ליטל נזע עצים עם קרקווס ונסרים, ואני אין דעתי נוחה מזה. כי הראיתי שתהיה ההוצאה יתרה, וגם חסר שלום יהיה לי עיכוב מזה, אם אצטרך להמתין על עצים שלהם, והכסף יענה את הכל. ואמר רבי שכאשר תבוא לשלום ידבר עמך מזה. ומאליך תבין איך להתנהג בזה על הצד היותר טוב. ויותר מזה אין להעריך ודעת לנבון נקל, איך להתנהג בכל זה באופן שיהיה ויגמר הכל כרצונו נדבך וכרצון הצדיקים, נשמתם עדן. ואנחנו נזכה שיהיה לנו חלק טוב בזה בזכות הרבים כזה ולהשם הישועה. דברו אהובך, רבך וחברך ואחיך, מחכה בכל עת לישועתך בתוך ישועת כל חברתנו וישועת כל ישראל, אמן כן רצון. וחותן בביתך נאו הקודש, נתן מברסלב. גם ידידנו הוותיק, מורנו הרב נחמן נירו ירם מטולשין, ואתה עמי פה בביתך. ונזכר היום בראש חודש ועד שחס ושלום תכעוס עליו, על שלא רקד בביתך. וזרז עצמו ורקד קצת היום בביתך בשבילך. ופורס שלומך באהבה רבה וחמתן עזיזה, אם ירצה השם, כי יחד להשם התקווה. שנרקוד ונשמח יותר, ונגילה ונשמחה בישועתו. חסדי השם לא תמנו וכו', ומת השם לעולם הללויה. תמ"ח ברוך השם, יום ג' בשל"ח, תר"ד, שר"י. שלום לבני חביבי הרבני וכו', מורנו הרב יצחק שיחיה עם כל יוצא חלציו שיחיו. באתי לפה מקרינצ'ג, קודם שבת, פרשת בוי העבר. ואם ירצה השם, בשבוע זאת אסע למד ודכה, ומשם לטיר ויצא. השם יתברכי וליכני לשלום. וכבר שלחתי לו מכתבים מפה פרשת וערה. אחר כך קיבלתי מכתבך בשבוע זאת. כעת אני טעוד מאוד ורצוני חזק למלות רצונך, לכתוב לך איזה דבר התחזקות בשמחה. אך כבר כתבתי לך הרבה הרבה, וכל ספרים הקדושים לפניך הפוך בהם וכולי. וכעת אין פנאי כלל, כי הפס נחוצה. ואני כותב עתה מעוטף בטלית, ועדיין לא הנחתי תפילין דרבנו תם. חזק ואמץ בני חביבי ושמח נפשך בישועתו, שזכינו להתקרב למי שנתקרבנו. הוא יטיב לנו, ומטיב לנו, יטיב לנו. ובחסדו השפיע לי השם ידבח חידושים נפלאים, על אלה השלוש הטבות, והם כבר כתובים בחסדו ידבח. עיין ליקוטי הלכות פדיון בכור על אך אי אפשר לבאר על פני השדה. קבל להשם בכל עת ויושע לך. דברי אביך המצפה לישועה נתן מברסלב. תמ"ט ברוך השם, יום א' טיסה תר"ד ששון ושמחה השיגו, וביבני חביבי הרבנים, מורנו הרב יצחק שיחיה, עם כל יוצא חלציו שיחיו. מוסר כתב זה בא לביתי והביא המעיל עליון. והיה לי לנחת, כי מוכרח לי מאוד כאשר אספר לך מוסר כתב זה. ויש הרבה לכתוב לך, זמן המנחה הגיע, מוסר כתב זה נחוץ מאוד. ושמתי הכל בפיו, הן מעניין נסיעתי לפה על איזה שבת יבוא, הן מעניין נסיעתו על החתונה. שלפי מנהג העולם, בפרט מנהג ישראל הקדושים, בוודאי מוכרח להיות על החתונה למזל טוב. בפרט שבוודאי יהיה כמה אנשי שלומנו שאינם קרוב, קרובים בשער בשר איתי. רק מחמת קרבת נפשותנו. מכל שכן אתה, בני, האש קרוב ממך. אך אף על פי כן, אין רצוני לצערך אם חס ושלום יהיה בלתי אפשרי. כי אונס רחמנה פטרי. אך כל מדי אפשר להשתדל בכל כוחך, ולבקש מהשם יתבהך שתזכה להיות על החתונה למזל טוב, ולשמוח עמנו יחד, בוודאי חובה עליך להשתדל בזה כנ"ל. וגם אולי נזכה על ידי שמחתנו יחד בשמחת חתן וכלה. שתצמח לך ולנו ישועה שלמה בכל מה שאנו צריכים להיוושע, ולהשם הישועה. והשם יתברך לשייכה ויצליחך בכל אשר תפנה, והעיקר הוא הצלחת הנפש. ותזכו אתם שם ואנחנו כאן, לשמוח בשמחת פורים הבאה עלינו לטובה. ומקודם לצעוק ולהתפלל כראוי. מחר אם יוצא השם בתענית אסתר עד שנזכה שיקוים, כעסותך נוראות באותם הימים, אף איתן נאפלה תשועת עולמים. ומגודל הנחיצה אי אפשר להאריך כלל. דברי אביך המצפה לראותך בשמחה עם בנך הנכדי דוד צבי שיחיה. נגילה ונשמחה בשועתו, נתן מברסלב. ת"ן ברוך השם, יום א', פיקודי, י"ט אדר, תרד, ברסלב שלום רב להובי, ידידי הרבני הוותיק המופלג, מורנו הרב אפרים יאיר, עם שלום זוגתו תחיה, עם כל יוצא חלציו שיחיו. באתי לביתי בשלום, אור ליום ו' תצווה, והייתי בקהילת ליפוויץ, והגבלתי זמן החתונה של בני שיחיה, בראש חודש ניסן הבא עלינו לטובה. ובתוך כך באו ימי הפורים האלה בזמניהם, ובחסדי השם שמחנו בישועתו ידבח. וכעת אני טרוד מאוד להכין עצמי על החתונה למזל טוב בזמן כזה סמוך לפסח. על כן הודעתיו כל זה, ומאליך תבין להשתדל לטובתי בכל מה דאפשר, ולשלוח מיד בזריזות האפשרי. ותראה להודיעני מה בדעתך בעניין נסיעתך לאומן על חג הפסח הבא לנו לטובה, ולהיות פה גם כן כאשר דיברת עמי. השם יתבח לי וליכרחיו ינחיך במעגלי צדק למען שמו. והנה בביתי מוטלת כלתי על ארז דווי, שיש לה מכה בפיה, וקשה לסבול הצער. השם יתבח, ירפא מן השמיים מהרה. גם זוגתי תחיה נחלשה היום בעת כזאת שאנו צריכים הכנה רבה על חתונה. בעת כזאת סמוך לפסח. אך כל מדעיו ידרחמנו על עטיו עבד. ואיננו תלויות אליו עד שיחוננו ויקוים, וקל שקה יתן לנו רחמים. ויאמר לצרותינו די, אשלח לכולם רפואה שלמה מן השמיים מהרה, וישועיינו למען שמו בכל מה שאנו צריכים להיבשע. וגם עתה אין לי שום חיות, כי מה שזכיתי להינצל מפח יוקשים, מלהיות מתנגד הלא נקודת האמת המאיר בכל העולמות. מה נשיב להשם וכולי, חזק אחי וחזק, וגם אנחנו צריכים לקיים מה שנאמר בזוהר הקדוש, וזכאה מאן דהו באהו עלמא כעמודה תקיף בחולה, כמו שנאמר בהקדמת הזוהר הקדוש. כי כולו גופה דרופטקה נינו, זכאה מאן דהו דרופטקה דאורייתא. ואפילו בכל מקום ודרגה שהאדם הוא שם, צריך להיות כעמודה תקיף בכולה לבלי ליאש עצמו מן הצעקה והתפילה. ולהיות חזק מאוד בכל דיבור ודיבור של אדוננו מורנו ורבינו ז"ל, הנחל נובע מכור חוכמה. כי לא דבר ריק הוא מה שעובר על כל אדם בכל ימי מספר חייב לו, לא. מי יודע וכולי. אשרינו שבזה הצל עובר, בזה הגיהנום, בזה המרירות, אנו יודעים מצדיק חי עלמין כזה, שיכול לשמח ולהחיות גם אותנו. ולהשם התקווה שיתהפך הכל לטובה, נגילה ונשמחה בישועתו. ומגודל הנחיצה והטרדה אי אפשר להאריך יותר. דברו אבוא באמת לנצח ומצפה לתשובתו חישקל מהרה, נתן מברסלב. ושלום לחותנו ידידי הרבני מורנו הרב עם כל בני ביתו. ולידידי הנגיד הרבני מורנו הרב צבי הירש נרו יאיר מקרקע, עם כבוד בני ביתו. ולידידי הנגיד מורנו הרב גדליה אהרון נרו יאיר, עם כבוד בני ביתו ולכל אנששת אומנו כל אחד לפי מעלתו. ביקשתי מכולם לשלוח לי דרש הגישנק, דורון דרשה, לקרוא באהבה רבה מתנות בשמם בשעת החתונה כנאוג, וכך נאה ויפה להם, כי אין לי אוהבים ורעים בלעדי אנשי שלומנו, והשם יצליחם בכל אשר גם אני פורס בשלום גיסי ומחותני, הלא הוא הרבני המופלא, כבוד מורנו הרב אפרים, עם שלום זוגתו וצח על הצו, מאוד בידידות. גם אני פורס בשלום מחותני, הלא הוא הרבני הנגיד והחכם, כבוד מורנו הרב שמואל נורא יאיר, עם שלום זוגתו הצנועה, מערת פסיה.